Învățătura bisericii noastre ortodoxe spune că li se cuvine o cinstire deosebită a celor creștini care în timpul vieții pământești s-au arătat desăvârșiți în viața religioasă, iar după trecerea la cele veșnice, duc o viață fericită în cer. Această cinstire deosebită se referă la sărbătorile închinate acestor sfinți, la bisericele ridicate în cinstea lor, la preamărirea vieții și a faptelor, la venerarea moaștelor și a icoanelor lor, dar și la rugăciunile îndreptate spre ei, ca să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Cinstindu-i pe sfinți, îl cinstim pe Dumnezeu, care a dat acestora harul său, astfel încât ei au devenit suflete bineplăcute Domnului, prieteni și casnici ai săi. Prin cinstirea sfinților îi aducem laudă lui Dumnezeu, precum ne îndeamnă psalmistul, lăudați pe Dumnezeu întru sfinții săi. Aici, pe pământ, acești creștini cu viață desăvârșită s-au străduit să întrupeze în persoana lor sfințenia lui Iisus Hristos, urmând pilda sa. De aceea, chipurile lor sunt pentru noi modele vretnice de urmat. În rândul acestor chipuri se numără și cel al Sfântului Stelian, despre care s-au păstrat prea puține date, dar din ceea ce spun sfintele cărți putem desprinde frumoase pilde de viețuire creștinească în slujba lui și fapte minunate ale unui suflet dedicat cu credință lui Hristos. Despre cuviosul Stelian, se spune că a fost sfințit și făcut locaș al Duhului Sfânt încă din pânte cele mai sale. S-a născut într-o familie de buni creștini într-o vreme în care răsăritul ortodox era frământat de prigoanele unor împărații Bizanțului, dezlănțuiți pentru defăimarea sfintelor icoane. An la rând, pentru apărarea icoanelor, au căzut victime din rândul ierarhilor, al teologilor, preoților, călugărilor și credincioșilor. În acele vremuri s-a născut pruncul Stelian într-o familie de oameni înstăriți. S-ar putea crede că nimic nu le tulbura viața liniștită și înbelșugată. Cu toate acestea, sufletul le era încercat de amara durere a pierderii fiilor la scurtă vreme de la naștere. Singurul rămas în viață a fost Stelian. Bucurie pentru privirile părinților, alinare pentru pierderile suferite și strălucitoare rază de speranță. Spre el s-au îndreptat dragostea și grija mamei și ale tatălui, deși teama de a-l pierde și pe el le umbrea uneori bucuria. L-au crescut în iubire de Dumnezeu, iar copilul a învățat să îmbrățișeze cu dragoste și milă pe toți cei aflați în suferință, față de care îl lega sentimentul unei profunde apropieri frățești. În lipsa fraților și a surorilor din propria familie, i-au devenit frați și surori copiii orfani, bătrânii împovărați de boală, femeile văduve, gârbovite sub apăsarea sărăciei și atâtea alte suflete, suferind în tăcere și umilință, părăsite la marginea unei lumi nepăsătoare. Aplecat spre cele duhovnicești și îndrumat de părinți pe calea viețuirii creștine, Stelian a găsit în biserică o casă primitoare în care intra cu drag. Armoniile cântărilor bisericești, lumina lină coborând din icoanele pictate pe ziduri, stihurile încălcate de înțelesuri adânci, toate îi desfătau sufletul însetat de înălțimile cerești. După moartea părinților săi, a vândut toată agoniseala acestora și a împărțit tot ce a rămas săracilor. Drept mulțumire pentru darul vieții primit într-o familie în care se stinsese rătrist toate glasurile de copii, s-a îndreptat spre una din numeroasele mănăstiri care împodobeau pe atunci pământul creștin al asiei mici s-a stabilit într-o asemenea vatră de trăire duhovnicească din provincia Paflagonia, în apropierea străvechii așezări creștine a Cezariei Capadociei, patria Sfântului Vasile cel Mare. Paflagonia este pământul unde s-au născut și alte suflete de sfinți, precum Sfântul Nichita Patriciu Mărturisitorul, Sfântul Mucenic Mamant sau Cuviosul Simeon Noul Teolog. Era o provincie muntoasă în care înflorea viața călugărească și pusnicească pe înălțimile munților sau în numeroasele peșteri. Unele dintre acestea, rămase pustii după năvala turcilor, păstrează până azi frumusețea picturilor creștine. Într-o astfel de mănăstire s-a adăpostit tânărul Stelian, făcând ascultare, și urmând îndeaproape sfaturile duhovnicești ale bătrânilor călugări. Cunoscând râvna lui Stelian pentru trăirea monahicească și dragostea pentru Hristos, starețul a rânduit pregătirea lui pentru treapta preoției, dar cuviosul, socotindu-se nevrednic a intra într-un cin mai presus de cel al îngerilor, ca oarecând Sfântul Grigorie, cuvântătorul de Dumnezeu sau Sfântul Ioan, gură de aur, a cerut duhovnicului îngăduința de a se pusnici într-una din peșterile din preașma mănăstirii. Aici a viețuit ani îndelungați, întăcere, privegheri, post și rugăciune neîncetată. A întrecut pe toți ceilalți monahi prin aspra viețuire și ostenitoarea sihăstrie. Puternic și hotărât, a biluit ispitele celui rău, și a ajuns la o asemenea înălțime a vieții duhovnicești încât s-a învredicit a primi hrane de la înger și a gustat din dulceața raiului, după cum spun sfintele cărți bisericești. El își pleca gândul smerit până la pământ, iar Dumnezeu îi sufletul curat până la cer. Pentru a înțelege mai bine viața de a Sfântului, să ascultăm o frumoasă poezie cu titlul Monahul. Sufletul său îi arde ca un rug Și freamătă în el doruri nestinse, Iar ochii fără de știre plâng Și cer singurătăți întinse. În straie negre își îmbracă trupul, Căci Domnul pe monah cu drag îl cheamă. Lasă pământul, dobândește cerul Și dragostea în suflet îi rană. Chilia sa în munte afundată E sfânt lăcaș de-adâncă închinare, Iar viața lui adânc e luminată De din torță însoțitoare. De sus primește harul mângâierii, Nu vrea să înalțe gândul în slăb deșarte. Smerit călugăr e supus tăcerii Și ascunde de privirii mărețe fapte. Iar fecioria îndelung păstrată în suflet îi aduce curăția, din ascultare n-a ieșit vreodată și e prieten bun cu sărăcia. Alături de Hristos, din care valuri curg de multă îndurare, de bucurii aprinse, monahul împlinit își simte pieptul rug, ce freamătă în el doruri nestinse. Ca și monahul din versurile ascultate, Sfântul Stelian își simțea pieptul ca un rug fremătând de doruri nestinse. Dar, nevoindu-se pentru desăvârșire, nu a uitat nici o clipă pe prietenii săi dragi, creștinii aflați în suferință. Îi primea cu dragoste, îi asculta cu răbdare, îi sfătuia cu înțelepciune, îi mângâia cu blândețe. Când a aflat că în părțile locului bântuia o molimă cumplită care se cerea fără milă viețile copiilor, Sfântul Stelian și-a amintit de plânsul părinților săi și inima i-a fost copleșită de milă. Lacrimi au picurat pe obrazul său trist, iar rugăciunea a țâșnit vie și caldă spre tronul Bunului Dumnezeu, care a primit-o ca pe o jersfă de bună mireasmă și de mare preț. Domnul a ascultat glasul Sfântului Stelian și a îndepărtat negura morții din părțile locului. Aerul era acum curat și glasuri de copii răsunau vesele pe toate străzile orașului. Cetatea fusese salvată datorită rugăciunilor bătrânului pustnic. Cunoscând căldura inimii jertfitoare a Sfântului sterian, dragostea pentru copii și puterea rugăciunilor sale smerite, mamele cu prunci bolnavi și-au îndreptat pașii spre peșterea Sfântului, căzând îndurerate la picioarele sale și cerându-i să mijlocească la Dumnezeu pentru sănătatea și viața copiilor lor. Același drum l-au urmat și mamele care își doreau naștere de prunci bun și sănătoși. Cele care veneau cu credință plecau acasă fericite, căci rugăciunea puternică a Sfântului Stelian le aducea mângâiere, vindecare pentru copii sau naștere de prunci. Era totodată ocrotitorul și păstorul familiilor creștine, care își urmau drumul după sfintele porunci ale Domnului. Faima cuviosului monah a ajuns departe în ținuturile învecinate dar smerenia sa întrecea cu mult cinstirea pe care oamenii au încercat să-i o aducă. Sfântul Sterian a fost rugătorul cel mare al pustiei, floarea cu vioșiei de Dumnezeu împodobită, izvorul cel de viață purtător al pustiei. El a purtat până la moarte crucea Domnului și a biruit, i-a slujit lui Dumnezeu cu credință, a disprețuit frumusețea înșelătoare a acestei lumi și a iubit Sihăstria în peștera luminată doar de dragostea cerească. Nu întâmplător, el este numit Stâlpul cel puternic al Paflagoniei, căci numele Stelian provine din cuvântul grecesc stilos, care înseamnă stâlp. Împărțindu-și timpul vieții între rugăciunea prin care își slăvea încetat Creatorul și faptele minunate prin care își ajuta aproapele, Sfântul Stelian, a trecut la cele veșnice, fără ca minunile săvârșite în peșteră să înceteze aici. Trupul său întreg și neputrezit a fost adus în biserica mănăstirii sale și prin el s-au săvârșit minuni la fel de mari ca în timpul vieții Sfântului. Cunoscând de Vlavia credincioșilor puterea dragostei cu care aceștia înconjurau amintirea Sfântului, precum și minunile care se săvârșeau prin moaștele sare, Biserica a hotărât canonizarea sa. A fost trecut în rândul cu vioșilor făcători de minuni, având ca zi de pomenire 26 noiembrie, ziua trecerii sale la cele veșnice. Răsfoind erminiile picturii bizantine, adică în regulile după care pictorii trebuie să zugrăvească chipurile sfinte, găsim în dreptul Sfântului isterian recomandarea următoare. Bătrân cu barbă deasă, iar cuvintele sale care trebuie să apară în icoană sunt De la Hristos am luat darul de a fi strajă copiilor. De altfel, tradiția reprezentărilor iconografice, neobișnuit cu chipul Sfântului Stelian purtând în brațe un copil, semn al ocrotirii de care pruncii se bucură în fața Sfântului. Atunci când peste provincia Paflagonia s-au abătut în învălirile turcilor care au trecut prin foc și sabie așezările creștine, călugării rămași în viață au părăsit mănăstirea, trecând în Grecia, la muntele Atos, și purtând cu ei, printre alte odoare, moaștele cu viosul stelian. De aici, o parte din aceste moaște au fost aduse în țara românească de Mitropolitul Ștefan al II-lea atunci când el a înălțat o biserică la anul 1736 în marginea de atunci a Târgului Bucureștilor, în Mahalaua Lucaciului. De aici începe istoria Bisericii Sfântul Stelian din București, care a adăpostit și adăpostește până în zilele noastre moaștere Sfântului Stelian Paflagonul. Aici, în Mahalaua Lucaci, fusese o biserică mai veche, surpată de trecerea timpului și pe locul ei Ștefan Mitropolitul a ridicat o biserică din zid închinată Sfântului Nicolae. Odată cu moaștele Sfântului Stelian, același ierarh a îmbogățit titoria sa cu moaștele Sfinților Haralambie și Lefterie, împreună cu ale cuviosului Onufrie cel Mare. Biserica Mitropolitului Ștefan al Doilea, a căzut la cutremurul din 1838. Iar preotul paroh de atunci, Ioan Călărășanul, a înălțat actuala biserică Lucaci cu ajutorul a doi negustori macedoneni bogați, Angel Hagi Pandele și Constantin Atanasiu. Această nouă biserică, rămasă până astăzi în picioare, a fost sfințită de metropolitul Nifon al țării românești în anul 1842. Necazurile nu au încetat, căci în 1847 biserica a căzut pradă unui foc mare care a mistuit tot centrul Bucureștilor în ziua de Paști din neatenția unui copil care a aprins cu un foc de pistol fânul dintr-un hambar. Prin o sârdie a preot Ioan Călărășanul, biserica a fost refăcută și adusă la starea în care s-a menținut până azi. Pentru refacerea bisericii după incendiu, a contribuit și Anton Pan, enoriaș al parohiei și cântăreț onorific la strana dreaptă a bisericii. Din 1859, biserica a intrat în atenția breslei cofetarilor, al cărei hram era izvorul tămăduirii. Icoana aceasta, mai veche de un secol, plătită de Bresla la cofetarilor, se află și astăzi în tindă bisericii. În secolul nostru, râvna pentru cinstirea cuviosului Stelian a crescut, iar în timpul celui de-al doilea război mondial, credincioșii au contribuit la depunerea moaștelor acestui cuvios într-o raclă separată. De atunci, biserica a început să fie numită Biserica Sfântul Stelian Lucaci. La cutremurul din 1977, biserica a suferit stricăciuni, astfel încât a fost necesară consolidarea ei, urmată de reînnoirea picturii din interior. Din 1990, pe lângă Biserica Sfântului Stelian, s-a organizat o editură parohială numită Credința noastră, care a editat prima revistă religioasă după decembrie 1989, începând cu ianuarie 1990, și continuă să publice cărți de îndrumare creștină, colecția creștinului ortodox, lucrări de teologie, manuale pentru școli teologice, cărți poștale, iconițe. Evlavia credincioșilor în fața cuviosului stelian a rămas neschimbată. Astăzi, mamele cu prunci bonlavi se apropie de sfânt cu aceleași cuvinte calde și rugătoare ca ale mamelor de acum mai bine de un mileniu. Astăzi, creștinii îi sărută moaștele cu aceeași nevoie de ajutor cu care cei din vechime îi sărutau mâna caldă și mângâietoare. Și chiar dacă noi, cei de azi, nu simțim atingerea degetelor sale peste creștetele noastre, să fim încredințați că nu se pierde nicio rugăciune caldă și sinceră îndreptată spre Sfânt și, închip, nevăzut, din înaltul luminilor neapuse ale raiului, viosul stelian binecuvintează orice suflet care cu credință, nădejde și dragoste se apropie de racla cu sfintele sale moaște. Minunat este Dumnezeu întru sfinții săi. Amin.